Muito boa tarde pessoal, bem-vindos a mais Cinco Minutos na Estrada Comigo. E para nos acompanhar hoje nós vamos ouvindo a música Super Unknown do Soundgarden. Em Chapecó hoje o tempo muito chuvoso esfriando, temperatura caindo, aparentemente vamos ter de volta aí, o odiado frio de inverno por companhia essa semana. Em segunda-feira é dia de literatura aqui no Pod Pod, e hoje eu gostaria de falar para vocês de um livro que eu já li há algum tempo, chamado O Estranho Caso do Cachorro Morto, de autoria do Mark Haddon, lançado no Brasil pela editora Record. Esse livro, ele é uma história narrada em primeira pessoa pelo protagonista, um menino chamado Christopher em que a professora dele pede para que ele escreva no caderno o que se passa no dia a dia dele. Logo no começo do livro ele descobre o cachorro da vizinha que aparentemente foi morto por usando um rastel de jardinagem. O Christopher, então, ele decide que ele vai investigar quem foi que matou o cachorro da vizinha. E durante o livro ele vai descrevendo a... o que acontece, então, durante a investigação dele. Seria um enredo infantil e até bobo não fosse o fato de que o Christopher ele é autista. O livro que é escrito de uma linguagem bem suave, bem é, fácil de, de ler e mostra é, todo o mundo visto como o mundo é visto pelos olhos de uma criança autista. A professora que eu comentei no começo, que pediu a ele que escrevesse um diário sobre o dia a dia dele, faz isso exatamente para que ele tenha uma referência das coisas para ela entender como é que é a perspectiva pela qual ele vê o mundo, ele, Christopher, uma criança autista vê o mundo. E o livro é espetacular. Ele é bem fácil de ler, ele não é muito comprido, não é muito longo. É bastante diferente de tudo que eu tinha visto até então em termos de literatura. Apesar de ser uma história fictícia, né? a gente entra realmente no mundo daquele, daquele personagem. O Christopher, ele tem tudo todos os atributos para ser uma uma pessoa de verdade e esse problema essa atenção especial que ele requer por ser autista o autista que normalmente é uma pessoa que tem muita facilidade com as ciências exatas matemática física como é o caso desse personagem mas é, tem dificuldades para lidar com o mundo e com as emoções é, no livro mostra por exemplo por que que uma pessoa autista ela tem necessidade às vezes de tapar os ouvidos fazer sons tons diferentes, ele mostra isso no livro, mostra muitas outras situações e o final do livro é muito interessante. Uma coisa que que mostra no livro é, é como é que é a reação dos pais do Christopher a essa necessidade dele, a, a, a ele ser como ele é. né? Então é, é bastante interessante, bastante vivo o livro, que tem um final muito interessante, muito legal dele então a recomendação para que todos conheçam essa obra, que é muito boa, muito gostosa de ser lida e com uma mensagem é, interessante fica no final de, do livro. Chegando aqui no trabalho, pra para mim é tarde de labuta. Fiquem todos bem, bom trabalho para quem vai trabalhar. Um beijo, um abraço, tchau tchau.